Det går käpprätt utåt för den svenska skolan. Det är ju kanske ingen nyhet i sig. Läsförståelsen har ju minskat de senaste åren bland unga människor i Sverige. Och nu idag, men ska jag säga, det som är skrämmande är att idag så... Offentliggörs en årlig undersökning som kallas för PISA-undersökningen, Program for International Student Assessment. Det är en studie där kunskaperna i matematik, naturvetenskap och läsförstå läsförståelse studeras i bland OECD-länder. 15-åringar i var tredje, ja, var tredje år, förlåt mig. och 2003 hade de svenska eleverna mattekunskaper över genomsnittet. Och 2009 hade det sjunkit till medelnivå. Nu är vi Sveriges hemskt i klassen, skriver DN idag. Sveriges skola har blivit generellt sämre på alla områden, enligt den här PISA-undersökningen. Och inget annat land har försämrats mer sen undersökningen 2009. Och det här är extremt allvarligt, enligt Lärarförbundet, enligt oss alla tror jag. Vad är felet med den svenska skolan? Vad är problemet när andra länder med betydligt färre resurser, högre arbetslöshet, mer alkoholism bland befolkningen, you name it, har högre studieresultat bland unga människor i grundskolan än Sverige? Vad är problemet? Ring till mig 0200 11 12 13 och... Tänk högt. Vad tänker du kring det här? Är det disciplinen som saknas? Ska vi gå tillbaka till en katheder, mer katederundervisningsbaserad skola där eleverna på något sätt får en så här rotting på fingrarna? eller på att säga. Men att det ska införas mer disciplin. Ett ordentligt fungerande betyg i ordning och uppförande. Nu har vi dessutom fått ett nytt betygssystem som jag knappt förstår alls. Jag gick i skolan när det gamla med MVG och G. och Men... Kan det vara det som har förvirrat de svenska skolbarnen för mycket? Eller är det bristande föräldraansvar som är problemet? Vad tror du? Det här är ett allvarligt problem. Att vi har unga vuxna i Sverige idag, 90-talister och även de som är födda på 00-talet nu som kommer ur, ska inte ens kommer in på gymnasiet för att de har så dåliga betyg kommer ur skolan och fortfarande tror att blåsippa är ett djur. 0200 11 12 13. Ringer du och pratar om krisen. I den svenska skolan. Jan Björklund får ju också väldigt mycket kritik för det här. För att han har skött det här väldigt dåligt, tycker många. Vad tycker du om det? Om hans roll i det här? Jag ska också säga det. 2020 har vi blivit 43 000 lärare färre, säger Eva-Lis Siren från Lärarförbundet Och det är ju inte på något sätt en positiv utveckling. Vad tycker du? 0200 11 12 13. Ring till mig och prata om den svenska skolan. Vem där? Hallå? Hej! Hej, vad heter du? John John. John John, vad tycker du, vad tänker du? Jag tycker att Vi bör komma lite mer Typ här back to basic När det gäller skola och sånt Vad betyder det back to basic mer konkret Det, det betyder att vi, I vårt fina land så tappar vi Väldigt ofta bort logiken I saker och ting Det ska vara så fruktansvärt mycket genus Om man ska tänka Om man ska vrida och vända Och analysera saker i absurdum, Istället mm. för att liksom, Tänka rent logiskt liksom Jag tror, jag tror vi försvårar saker genom att liksom spinna och vrida och vända saker så att det blir svårare än vad det är liksom. Men, men, men okej, men konkret då, vi tar en, nu kanske inte du lärare eller? Är du det? Nej. Nej? Nej. Men om vi tar en vanlig högstadieskola i Sverige eh, som är här, genomsnittligt bra. Vad är det de tror jag fel då? Att eleverna har sämre och sämre betyg, sämre och sämre läs- och matteförståelse? Jag tror jag tror att man liksom, ja, till, till exempel som Jag pluggade i svenska sjuan, nej, svenska åtta pluggade jag i Spanien. För att mm. av någon anledning i livet så hamnade jag i Spanien. Och att komma till Spanien var som att åka tillbaka till 20 år i tiden. Och där var det väldigt mycket så här. Att sitta på bänken och du blev utkastad i skolan efter att du hade fått så här, tre skriftliga eh, tillsägelser och sådana saker. Men överlag så höll skolan mycket bättre kvalitet. Mm. Det mycket, mycket färre resurser, mycket mindre pengar. Eh, det var ingen som slog. Och där också, många gånger även där så blir det så här sund, man, man tror så här, ja men ska vi ha en modern skola eller så ska vi gå tillbaka till och slå unga på fingrarna. Det var ingen som slog någon på fingrarna i Spanien. Men det var mer disciplin. Och det var mm. mer, sen, sen tror jag typ medelmåtta är bättre i Spanien. Men till exempel barn med specifika behov det var ADHD och sådana saker, det fanns mm. det inte Det fanns inte där. Och jag pratar inte om, liksom jag är 25, så jag pratar inte om att det här var på 40 talet utan det var, inte, det var inte jättelänge sen. Men jag tror att barn med specifika problem, om man skulle mäta det så kanske Sverige är väldigt duktiga för att vi är duktiga på att boksta klassificera och hjälpa människor med särskilda behov. Men överlag så, så tror jag liksom att man, man behöver inte ha specifika grupper. Vi måste inte sitta liksom, i en stor ring och diskutera vad vi känner och vad vi liksom Sådana saker utan mm. när det är matte så ska vi hålla oss till matte liksom och sitter det tre stycken mongungar och inte kan hålla käften liksom, då kanske inte de ska vara där eller då kanske man ska ha en speciell mongoklass de... mongo. Man kanske inte ska döpa det till mongoklass inte så politiskt korrekt. Men Nej. du det var intressant med det perspektivet. Ja. Har du det jättebra Jonja. Lite, lite mer logik. Ja. Lite mer logik. Okej, tack. Hej. Hej. Är det Lärarna, det är, nu ska inte jag skylla på en grupp här, herregud, men är det lärarna generellt i Sverige som är för slappa, som är för sig, det är för mycket vikarier, det finns inget ledarskap, man är rädd för att säga ifrån. Jag har pratat privat då, eller även i min journalistiska roll, med en del lärare som är livrädda för att på något sätt säga ifrån eller höja rösten, för de är rädda för att bli anmälda. För ja, Nu anmäler ju elever allt möjligt, och det är ju jättebra att lärare inte... Att de granskas så att de inte kränker elever. Men blir det att det slår över på något vis? Att en lärare får alltså idag inte ens använda ska vi säga, fys sina fysiska... Eh, sina fysiska vad heter det? Hjälp mig. En lärare får helt enkelt inte ta tag i en elev. Om en elev är bråkig och inte vill sitta still eller inte vill hålla tyst i ett klassrum då kan inte idag, då får inte en svensk lärare eh, med någon slags våld, inom citationstecken, föra den eleven ut ur klassrummet alltså leda den ut eller ta tag i armen och liksom, nu får du gå ut, då kan man bli anmäld. Frågan är om det är bra eller är det dåligt. Hur ska kommunikationen räcka till? Och sen kan vi prata om lärarlöner mitt i allt det här, men det är också inte riktigt hållbart. Det är klart att jag tycker att lärare ska ha mycket mer eller mer i lön, men om man tittar på andra länder i den här undersökningen som publiceras idag, där Sverige ligger i botten så Känner ju lärarna inte bättre där, så var ligger problemet egentligen? 0200 11 12 13. Hej Eva! Hej! Hej! Du tycker att det är för mycket politik i skolan? Ja. Hur då? Och för lite lärarmakt. Hur, vad menar du med politik? Jag menar mer politiskt styrt från, från våra politiker. Hur det ska vara att lärarna känner sig stressade att göra det ena och det andra och åstadkomma det ena och det andra så att de inte kan jobba utifrån sig. Är de du själv lärare är... eller har, hur, har du insyn? Eller? Jag är psykolog. Du psykolog. Vad, vad tror du är det största problemet då? Är det det eller är det en, en kombination av massa saker? Det är klart att det är en kombination. Men jag träffar många lärare som är väldigt styrda av eh, vad heter det nu? Alltså politikernas eh, Vad heter det här som man är styrd av i skolan? Ja, rektorer? Eh, eller vad? Läroplanen. Eh, läroplanen. Ja, Nej, det är lätt lärare. att tappa ord ibland. Ja. ja. Just det. Och lärare mår dåligt för att de inte kan hålla sina lektioner och eh, motivera sina elever och vara på jobba på det sätt de vill för att de är styrda och pressade av politiker. Mm. mm. Men det här är väldigt intressant för att eh, den här undersökningen då, det är en massa siffror här, PISA-undersökningen, ska försöka få det här begripligt. De svenska 15-åringarna fick ett medelvärde på 478, då kan vi jämföra det med Shanghai som är i topp, de är på medelvärde på 613. Finland är alltså över 500 poäng. Varför tror du bara att grannland sen... Både Estland och Finland, Estland som har det sämre ekonomiskt än Sverige. Varför är de bättre i skolan? Mm. Jag tror fortfarande att det är toppstid i Sverige. Men är inte det bra att det är? blir det inte för mycket anarki, tror jag, om det är alldeles för, mycket, för många kockar i soppan? Nej, jag, alltså jag tror ju på barnet och eleverna. Jag tror ju mm. på att lärandelust finns hos oss alla. Och mm. det tar vi bort genom press och krav. Mm. Och tar vi bort det hos eleverna i första ledet Och så tar vi bort det hos lärarna i andra ledet mm. Och så blir det toppstyrt och så blir det ingenting Då blir det för många kockar i soppan Tack för ditt samtal Eva Intressant, Tack. ha bra Hej. Hej Fick vi en psykologs perspektiv också Du får gärna ringa in om du är lärare, förälder, liknande Eller bara lekman 0211 12 13 Pontus Ja hallå Hallå, vad vill du säga Pontus Jag skulle bara vilja säga att anledningen till att betygen sjunker och så det är att lärarna har blivit förslappade. Är det inte eleverna som har blivit slappa mest tror du Eller är det lärarnas fel? Ja så. Jag kan ju ta ett exempel här från när jag gick i skolan. Det är. Mm. Um, ja, nervös, Nej, ungefär. Det, det är bara du och jag som snackar. Tänk inte på att det är någon som lyssnar på något. Okej, berätta för mig. Vad, vad, vad har du för exempel? Eh, jo, när jag gick i mellanstadiet så hade jag en lärare mm. som, eh, som tog tag i armen på en och låste in en i ett rum på rasterna och sådär. Oj, oj, oj. Ja, <laughs> om man hade varit olydig då. Det tycker jag är kanon. Men låsa in i ett rum är väl inte så pedagogiskt, eller? Nej, men måste allting vara så pedagogiskt hela tiden då? Jag tycker att det borde vara liksom mer rakt på sak. Och liksom där. Har du inte gjort läxan så ja då får du sitta efter skolan liksom och göra klart läxan. Mm. Ja, det fick ju vi göra. Eller ja. ibland i alla fall fick man kvar sittning eller vad man ska säga. Ja, visst. Ja, så du vill ha lite det... hårdare tag helt enkelt, Pontus? Ja, det skulle man kunna säga. för Jag hade också en musiklärare förut som var... Från Sovjetunionen och hon, där var det hårda tag kan jag säga. Där var det hårda tag. Tack ja. för ditt samtal. Har det jättebra. Tack för att du ringde. Ja, tack själv. Hej. Hej då. Ring till mig och prata om skolan efter pausen. Det är många som har, eller några stycken som har ringt här och, och påstått lite att det är lärarna som är för slappa eller att det är barnen som är för slappa. Vems fel är det här? Är det en cocktail av massa olika komponenter? Jag tänker fortfarande på min kollega här. En kille som jobbar bakom kulisserna på radiet. Han berättade han har två barn i mellanstadieåldern. Och där hade han varit på ett föräldramöte. Och så hade x-antal ganska många föräldrar på något sätt krävt att ja, men varför, varför har inte vi fått hem lilla Pelles? Den här stencilen har inte vi sett. Och vill då på allvar att lärarna på något sätt ska så här åka hem till, elev, till varje elev och lämna. Nej, men att det är så noll ansvar på föräldrarna. föräldrarna känner känner att mitt ansvar och mitt barns ansvar är mycket mindre än den här läraren som är ganska underbetald, ganska stressad och ska ha hand om liksom stora klasser. Har det brustit där? Är det egna ansvaret bara frupp, borta? Och hur mycket pallar våra svenska lärare? tycker lite synd om svenska lärare också. Visst, det kanske behövs mer ryggrad, det kanske behövs mer... Eh, vi hade ju en, han är väl pensionär sedan länge sedan nu, en farbror i matte. Nej, förlåt. Vi var fast, jo, jag hade honom i matte. Eh, och han var streg, Jag menar så här, tough love. Han var sträng, men ändå snäll. Och när han höll i klasserna, det här var som jag gick i högstadiet på, i slutet av 90-talet. När han höll i klasserna, då var det med mig tyst i klassrummet. Alla hade respekt för honom. Däremot när vi hade någon annan lärare, någon ny lite yngre förmåga, så var det så där, full anarki. Och hon stod längst fram. ursäkta hallå, kan ni vara tyst? Hallå. Det funkar ju inte. Ska du kunna ta en klass full med hormoner så måste du kunna säga Nu sitter ni ner eller så går ni härifrån. Du måste ha lite auktoritet. Och är det det svenska lärare generellt saknar, trots att det är lite synd om dem? 0200 11 12 13. Ringer du till mig, Sissi, efter pausen? Det här programmet presenteras av Viaplay. TV, sport och film online. 101,9 Radio, Radio, Radio 1. Sissi Wallin. Idag släpptes en deprimerande rapport. Svenska skolan ligger i botten av alla de här så kallade OECD-länderna i deras internationella rapport angående läsförståelse, matte och naturkunskap. Estland är bättre än oss generellt i grundskolan. Finland är också bättre än oss. Trots att åtminstone Estland, jag har inte stenkoll på Finlands nationalekonomi, är absolut inte ett lika välmående land ekonomiskt som Sverige. Vad tänker du om det här? Varför? Varför ligger den svenska skolan så efter? Trots att vi har det ganska bra här. I Norge till exempel så får ju ungarna ta med sig egen skolmat. I Sverige har vi de flesta kommuner gratis lunch till våra barn. Bara en sån sak kan ju vara en grej som borde höja studieresultaten. För jag tänker att de norska ungarna kanske äter en del macka bara. Macka och saft. Det är ju inte lika bra mat som att käka en varm måltid. Frågan är, vad är problemet? Är det nedskärningen med kuratorer? Jag har hört skräckhistorier om skolor där kuratorn är där. En kurator på 5-600 elever en dag i veckan. En förmiddag i veckan kan man gå och prata med kuratorn. Är det där skon klämmer? Är det ansvarslösa föräldrar, körlande föräldrar, sönderkörlade 90- och 00-talister som nu börjar komma upp i åldrarna i skolan? Eller även i småskolan. 0200, 1213 11 12 13 ringer du. Jocke, hallå! Hej! Hej, vad vill du säga Jocke? Ja, så jag, för det första tycker jag att det, när man gick från statlig skola till kommunalskola där tror jag vi tog det absolut sämsta steget vi kunde ha tagit. Så mm. jag tycker det är därifrån som det har börjat gå ut för. Finland följde vårt exempel tidigare. Mm. Och nu har de gått om oss. Vi har gått ifrån det vi en gång körde. Mm. Men sen är det, tycker jag, alla börjar prata om att eh, lärare är omotiverade och lärare tjänar för lite pengar och så vidare. Vilket de i och för sig kanske gör. Mm. Men jag tycker att problemet är större än så. Problemet har också med att vi föräldrar är så jävla mesiga. Du säger föräldrar. vi, du är förälder själv då eller? Ja, jag är förälder själv. Ja, är du med sig. Nej, men jag har inga skolbarn ännu. Jag, kommer. <laughs> spå. jag kanske blir sig, jag vet inte. Nej, men vi, vi släpper iväg ungarna in och tror att uh, det här ska skolan ta. Nu har skolan mina barn, så nu får de ta hand om mina barn uh, fullständigt. Mm. De sköter mina barn, de ska uppfostra mina barn, de ska göra allting mina barn. Jag anser att skolan har bara en uppgift. De ska utbilda mina barn du, mm. de ska Inte uppfostra nej. Och säger en lärare, nu är det tyst, då ska vara tyst Nu tar man över kapsen, tar man av kapsen. Du tar lägger bort mobiltelefonen Då lägger man bort mobiltelefonen det är alltså, Jag hör såna här grejer att, Ja men föräldrar säger nej, du får inte ta den från mitt barn För det är, det är hans telefon mm. Då blir jag såhär, nej men vad i helvete Då har vi ju tappat allting mm. Om vi inte ens ta den institutionen vi har Som dessutom är gratis och låta våra barn faktiskt gå igenom den tiden som kanske tar säg 9 till 15 år beroende på vad man vill gå. Mm. Och låta lärarna göra det de ska. Då tycker jag, då är vi faktiskt, då är det rätt åt oss själva. Då, då kan man inte bli bättre än vad vi är då. Tror jag. Tack. Du det piper så jobbigt i bakgrunden så vi lägger på, men det var väldigt bra ja, åsikter. Det. Tack så. Tack. Hej då. Hej. Sporton tyckte jag där. Vad säger du? Det är väldigt fint med föräldrar som kan ha självinsikt. Vi daltar för mycket med våra barn. Och det än ska diskuteras att det är skolan som ska uppfostra barn. Uh, nej. Jag var lärarvikarie för några år sedan innan jag började min journalistiska karriär på allvar. Och då var jag runt på olika skolor i högstadiet framförallt. Lite mellanstadiet. Här i, runt om i här närförorter i Stockholm. Helt vad ska vi säga, vanliga skolor, representativt så... Uh, Det var mayhem kan jag säga. Total anarki och det här är nästan ändå tio, ja, åtta år sedan i alla fall. Total mayhem i klassrummen. Eh, noll respekt för vuxna människor överhuvudtaget. Det var inte bara jag som vikarie, för jag är ganska tuff. Eh, jag är inte den här mesiga vikarien. Jag var ju yngre då i för sig, men ändå. Eh, mot alla vuxna i skolan. Man kallade dem för saker, man gick runt och liksom spotta i korridorerna. Man vandaliserade. Det var inte alla såklart. Men det var ändå ganska många. Och jag bara så här, varför låter man det här fortgå? Varför gör ingen någonting? Ja, men vi har försökt att prata med föräldrarna. Ja, ah, men ni får väl prata med dem en gång till. Nu får vi kalla till ett stort möte. Vad är den här slappheten för någonting? Jag vill vara vikarie, så det gick ju inte så bra. Sen så råkade jag kalla... Ja, jag fick ett breakdown på eleverna i 9B, eller 9C. Och äh, ja, jag fick sluta sen för att jag kallar dem för dumma huvudet och sådär. Men det kanske de behövde höra. 0 200, 11 12 13 är numret. Du ringer. Peter! Hej Peter! Hej, hej. Hej, Vad vill du säga? Jag undrar lite grann här. Ja, vad undrar du? Den här ut, Jag har inte läst den här utredningen. men mm. är, den, är, den är den uppdelad lite grann över olika delar i Sverige eller är den bara rakt av? Nej, den är bara i, som jag förstår, så är det bara i det de här så kallade OECD-länderna då. Men den är inte uppdelad på olika delar i Sverige på något sätt, utan det är bara... Så... Inte vad jag... Den är internationell, så jag tror inte att de har gått in i olika regioner i, i länderna och pillat. Nej, men det finns Nej. säkert... Jag kan ha fel, men utifrån det jag har läst i olika medier så framkommer inte det. Okej. Okay. Men vad tänker Nej. du att det skulle vara Nej, men, värre i vissa... Nej, men, alltså, man läser ju många tidningar så här olika kommuner och så, hur skolorna är och så där. Och det här är ju väldigt stora skillnader. Mm. Men det här är alltså ett snitt... Och jag förstår det. Och det är ju mm. att det blir lägre då. Det finns stora skillnader och sådär. Men det är ändå generellt om vi tittar på andra länder som sagt. Shanghai ligger i topp. Um, Finland och Estland ligger före Sverige till exempel. Ja. Och det är också deras snitt. Så vi är ju. Det, det spelar ingen roll om det är en kommun som är jättebra. Vi är ju ändå dåliga. Sämst. Ja. Jag vad tror du, vad tror du att det beror på? Jag, ja, det är många som har tagit upp en sån här grej här. Men jag tror att det är homogenitet. Hur menar du då? Jag tror att... Eh, eh, Sverige tar emot väldigt mycket människor från olika länder. Jag tror det blir svårare då för att det är inte så lätt som lärare att utbilda elever som inte har svenska så lätt för. Så det är svårt för att vara lärare och utbilda elever på många olika språk samtidigt. Mm. Ja, så, som jag förstår det så sätter man väl inte... Vad, ser, vad heter det? nyinkomna, vad heter det för någonting nyanlända heter det nyanlända barn eh, som inte kan svenska i, i liksom ja ah, men här, varsågoda läs den här boken på svenska Om de får väl någon form av för barn lär sig språk fort också så visst, det kan vara det kan vara så, men då får ja, man ju kanske, men det kommer ju, alla kommer ju inte som som treåringar Absolut inte, men jag tänker Nej. också att det är... Ju, nu, nu är inte jag lärare så jag vet inte hur det funkar men om det kommer en 13-åring till Sverige som inte kan svenska eller engelska då får man ju sätta den personen i en... Då hoppas jag att alla sådana barn hamnar i en speciell klass där man får lära sig grunderna först. Sen kan man... Mm, det är ju fantastiskt, men det kommer ju inte öka. Det är det, det som det kan ju då verkligen göra att ditt, ditt snitt ska bli lägre, eller? Mm, ja, det kan jag säga. Jag har inte koll på invandringen i många andra länder heller, men absolut jo, det kan det säga, det. språkkunskap kan ju absolut... Man vet ju väl till exempel är ganska restriktiva och Estland är ju lika restriktiva dem. Det, Fast det... de har ändå en högre, Estland till exempel har en högre fattigdom än Sverige och fattigdom men, brukar ju ofta avspegla att man är, har sämre, sämre allmänbildning och sämre kunskap alltså generellt att barnen inte har mm. akademiska föräldrar till exempel. Det men alltså mm. som ditt land, du kommer från, eller din, din fläck kommer från Polen mm. det är mycket fattigare än Sverige än polska människor brukar ofta vara väldigt välspelade det ser du inte. Mm. Det är det är relativt, så här, okay. Jag har inga jämförelser hur många som är välutbildade mm. bildade. Generellt sklika på lack väldigt De tar, du träffar i alla fall kanske. Ja, precis. Mm. Men tar tar tar generell fattigdom, tar du väldigt fattiga länder som inte ens har råd av skolor. Klart att nej, nej men jag, jag precis. Jag, jag pratar om generell fattigdom, givetvis. Men du kan ha en poäng där absolut. Kan det, göra, kan det ha att göra med eh, att vi inte kan ta hand om de personerna som kommer hit, alltså barn från andra länder, och att det minskar läsförstånd ja, det skulle vara väldigt intressant att se det här snittet att man, om, man, om man rensade lite grann jämför, jämförbara termer. Va? Mm, jag förstår vad du menar. Om vi, om, vi bara, om vi bara tar ett snitt rakt av och har med en massa människor som, eh, i ett större problem som vi håller på att integrera men om vi rensar för det så tror jag fortfarande svenska elever i gemen är nog en enska mm. Tack för ditt samtal. Vi, vi låter det hänga för att se vad folk, eh, vad folk säger. Jag tror att det här är elefanten. Men... I rummet, i glasbutiken. Vi måste ta nyheter. Tack Peter. Ja, hej. Allra, hej Ring mig efter nyheterna 0200 11 12 13 om du lyssnar på Radio 1. 101,9 Radio 1. Radio 1. Sissi Wallin. Av 33 länder i den så kallade PISA-undersökningen kanske lyssnar nu på nyheterna här med Jocke i Radio 1, så ligger alltså Sverige i för första gången vi är sämre än Finland, vi är sämre än Estland vi är sämre än hela Asien typ. och det handlar alltså om svenska grundskolelevers framförallt då kunskaper eller bara kunskaper i läsförståelse matte och naturkunskap varför är det så här dåligt vems fel är det, den svenska skolan har ju varit i en djup kris ganska länge vem bär det största ansvaret eller vilka Är det Jan Björklund? Han beklagar det här. Ja, det är, det, är inte det är inte oväntat, men det är allvarligt. Ja, men varför gör du ingenting då, Jan Björklund? Varför kör du den svenska skolan i botten? Eller är det inte stackars Jan Björklunds fel? Är det lärarnas fel? Är det föräldrar som körla sina barn för mycket? Varför? 0200 11 12 13. Ringer du och säger vad du tycker. Maria, hej! Hallå? Hej, du är 24 år och ja, lärarvikarie. Ja, det är jag. Ja. Berätta. Eh, jo, jag har varit lärarvikariet i tre år och pluggar faktiskt själv till lärare. Mm. Eh, och eh, jag tycker inte att det är lärarnas fel, för då hade inte jag blivit lärare själv. Så, utan mycket ligger hos föräldrarna och eh, själva skolsystemet. På vilket eh, sätt lite mer konkret menar du? Eh, jo, alltså föräldrar idag, det är som eh, en tidigare så att många tar frivit att lärarna ska uppfostra barnen också, inte bara lära om alla ämnen, utan att det är ja, han, lärarna hand om. Mm. Att vi ska bli deras föräldrar på, under skoltid. för att många av de här barnen, de, de säger att jag gör det här hemma, eller pappa gör det åt mig, eller liksom. Det, det är mycket som de får hemifrån, att du, du ska inte visa respekt för lärarna. Och vi har självmärkt när jag varit lärare- eller lärare karriär som nu senast varit i karriär i två månader. Och i svenska och engelska. Mm. Ehm, och där är alltså det är pinsamt. Det är fel om jag säger så i rör. Men det är pinsamt. Man får säga så, så ja. Ja, alltså det ligger i botten. Folk kan inte, Alltså grammatiken är på noll. Ehm, språket är på noll. Ehm, alltså det är verkligen- till att börja med så ligger skolboken- forskars nio pop-ups. Om vi säger så. Ja, Jag jämförde med boken jag själv hade i nyan och det är verkligen så här, tre bilder med tre rader text i de här nya svenska böckerna. När jag själv gick, och som inte alls för länge sedan, jag är ju bara fyra, då var det verkligen så här, grund och botten grammatik, så passiv mm. och aktiv form. som som om du säger till en 15-åring idag tycker att jag är alien typ. Mm. Det, det finns inte. Men sen så nu har de tagit mm. in när det kommer till skolsystemet, lära legitimationen. Just det, vad tycker du om det då? Alltså, den är ju på, alltså det är ju både negativt och positivt. Eh, det positiva är ju att man får ut de här uh, lata lärarna som jag har fått höra av vissa som man har ringt in. Eh, för att om de inte själva är motiverade till att jobba som lärare, det märks nu när de måste sätta sig bakom skolbänken igen. Mm. Men sen har vi de här som är 53-55 och har varit lärare i 25-26 år. Som verkligen blir för sitt yrke och sätta dem bakom skolbänken. Jag tar det nästan lite som en förolämpning tycker jag. Istället mm. kan ju de i den åldern få göra ett pedagogiskt prov där de får ett fall och så ber man dem bedöma det och, och motivera sitt fall. Mm. Så sätter de 22-åringar som klarar eh, på en gång när en lärare på 53 inte läser ämnet på 26 år. Nej, men det tycker jag är jättebra. Du borde bli skolminister, med det. Jag måste ändå fråga dig, för Peter ringde här nyss och innan ja. nyheterna och hade en, en tanke om att det var mycket invandringens fel. Att det är de här invandrarbarnen, om man säger, som ja. drar ner snittet. Vad säger du om det som ser det här på nära håll? Är det de du, du pratar om som, som knappt förstår grammatik? Är det de här invandrarbarnen? Nej. De, för jag har haft sådana i min klass för det finns ju något som heter inkluderingsregeln nu uh -huh. där alla, vare sig de har varit i Sverige ett år eller tio år de, de måste vara i samma klass eh, i klassrummet med övriga barn som är födda och uppvuxna i Sverige mm. eh, och de, många av dem jag säger inte alla, men många av dem de anstränger sig mycket hårdare än eh, lilla Peter eller Andreas som är både född och vuxen i, i Sverige. Alltså som är svenskar. Eh, född och vuxna här oavsett vad de har för modersmål hemma. Men att de inte är nyanlända om vi säger så. Ehm, och de, de anstränger sig jättemycket. Och eh, jag vet inte, de ser väl det som att de måste göra det. För att De är nya här, medan de som är födda upp vuxna här säger: ah, ja men vad då är jag klar med ändå? Jag kan mm. så du, nu är inte du någon statistisk undersökning, men utifrån det du har sett i alla fall, Maria, så är det här mm. mycket skuldbeläggande på ja, men de här att vi vill hitta en syndabock, invandra barnen ja. det är de som drar ner ja. snittet, du upplever inte tror, att det är så jag har, Nej, jag har faktiskt en punkt för att jag reagerade på det när han sa att ja, ah, mycket med invandring eh, och så är det ju inte alls det vad jag har sett och jag har varit till och från och jag tycker att de som skyller mycket på lärare och nyanlända kanske själva ska prova vara lärare eller lärare vikarie innan man försöker lägga någonting på någon annan eller hitta en syndabock, för de nyanlända får ju faktiskt en chans som du också sa att först får de ju hjälp Och den mm. har de den här att De kan ju inte gå i en sopp, i sån klass hur länge som helst. Uh, och när inkluderingsregeln gäller också då att förr i tiden, kanske när vi gick i skolan, då fanns det en till två stökiga i varje klass. Mm. Idag finns det en till två lugna i varje klass. Ah, för shit, att de, så. Måste ja, de måste inkludera även de som har en bokstavskombination, just för att de inte ska känna sig utanför. Och det förstår jag. Men det finns de som faktiskt inte klarar av att sitta till. Mm. Alltså, ja, men då får de man ju... ligger i deras genetik, de kan mm. inte det. Men nej, då ska de gå i samma klassrum. Och så var det någon som sa, ja ah, men mobiler fram och tillbaka. Det är inte mobilerna som vi vilar har problem med. Utan det är de här datorerna som varje elev från vad årskurs 5 har fått i knäpp. Alla har tillgång till en egen dator på alla mm. lektioner. Tillgång till internet. Och eh, elever tror att vilar inte ser. Men de sitter och spelar. Eller på Facebook, eller på mm, Skype, eller på vad som helst. Mm. Det är som om City inte skriver uppsatsen på lektionstid. Och på grund av de här datorerna så säger de att ah, men jag gör det hemma. Jag tar hem datorn. Ja ah, mm. jag behöver inte göra det nu. Eller jag har glömt min dator. Det är det jättemånga som säger. Jag har glömt min dator. Ja ah, men skriv på lösblad. Då kan de inte. De har glömt hur man skriver för hand. Mm. Så att det, det är mycket, det är mycket som, som faktiskt är skolans. eller alltså, Det är mycket styr politiskt. Mm. och, och det, jag ser hur det går neråt. jag har varit lärare och jag kör ju fortfarande så som jag lärde mig, jag är ganska hård eh, men rättvis det finns ju mm. skillnad på att vara hård och elak eller hård och rättvis, och vissa lärare kör ju fortfarande sådär eh, men då är det ju det här ah, men, eh, den här eleven måste få godkänt så du måste göra allt för att eleven ska få godkänt speciellt mm. i grundskolan gymnasiet är fortfarande frivilligt absolut eh, Så, men i grundskolan sett att en lärare har cirka 300 betyg att sätta om man har matte och NO ämnen mm. 300 betyg. Vissa föräldrar förstår inte det och tycker att ah, men det gör inte tillräckligt för mitt barn. Men ingen visar i hänsyn alls till de här lärarna. Nej. Och, och är man 60 år måste ta om sin eller måste ta den här lärarlegitimationen. Jobbar 110 procent först i skolan, sen pluggar 110 procent. Mm. Och vänta ytterligare trevna betyg. Det finns ingen förståelse. Och föräldrar dyker faktiskt inte upp på föräldrarsamtal. De gör inte det jag tycker, i dina upplevelser. Det, ja, det, det är pinsamt. för att Skulle jag ha ett barn som går i skolan. Skulle jag göra allt för att mina barn. Alltså för att veta hur det går för dem. Mm. Sen när de går i årskurs nio. Men de dyker inte upp. Och sen så ringer de och säger. Ah, mitt barn klarar ju tydligen inte målen. Mm. Ja men hade du kommit på utvecklingssamtalet. Eller föräldramötet. Och engagerat dig lite mer. Mm. Så hade du fått veta det. Tack, det var otroligt mycket intressanta rapport från verkligheten. Tack Maria. Ja, det var så lite så. Ha det bra, lycka till nu. Du får faktiskt, jag tycker så här, inget, ingen större börda på dina axlar. Men du borde blogga om det här eller någonting. För du har så himla mycket bra, du är väldigt verbal. Och jag tror många lärare känner igen sig i det du säger. Jag, jag har ju pratat med många lärare. För jag var ju yngst på arbetsplatsen. Ja. De alla är ju liksom 35 och uppåt. Mm. Och det var, det var kul för dem att höra att någon som är så ung är så besviken och förbannad på skolsystemet också. För att mm. ingen lyssnar ju på lärarna. För att de tycker, ja, men ni får infinna er i det. För att nu kommer de här nya skolorna utan väggar. Och det var ju en sån skola som jag senast vikarierade i. Och i den tycker jag bara helt... Det är så fel. Det finns en anledning till att skolorna har haft väggar i. Men väggar, alltså fysiska väggar? Ja, de är vägglösa skolor. det är något problem som... ja. Det, de tror på det här att elever ska lära sig koncentrera sig bättre. Och det är helt vägglösa skolor enstaka skolor, eh, har eller en, enstaka klassrum eh, har väggar, men det är glasväggar. Mm. Så det oh, herregud, vilken ångest. Ja vilken längst. Där får vi de prata mer om en annan gång. Tack snälla Maria. Har det bra. Ja, du har så, så. Har det bra. Hej. Hej. Det finns ju däremot undersökningar som visar att öppna kontorslandskap är de miljöer där folk jobbar minst effektivt och mår sämst också mest bakterier sprids och sådär och även psykiskt eh, mår folk sämre 0200 11 12 13 är numret du ringer och pratar om den svenska skolan som är i kris, ring till mig Sissi Valin i Radio 1 nu 101,9 Radio 1 Radio 1 Sissi Wallin. Du lyssnar på CC-radio att vi pratar om krisen i den svenska skolan, som idag är mer aktuell än någonsin. I och med att vi nu fick reda på via PISA-rapporten, eller PISA-undersökningen, att Sverige ligger i botten av 33 länder vad gäller grundskolelävers kunskaper inom matte, naturkunskap och läsförståelse. Det här är ju katastrof. Vi som är ett, ja, ett välfärdsland, kan man ju tycka fortfarande, med bra universitet, mycket innovationer, bra företagsamhet. Vad är det som händer? 0200 11 12 13, ringer du. Hej, vem pratar jag med? Aimova, eller hur? Ja. Hej Aimova, vad vill du säga? Jo, jag tycker, har sett ett fall här i närheten. Ja, det var en kille, han är nu vuxen. Men... Om man tänker han gick på syan och läste treas matematik på stödtyndevisning. Man kan fråga varför man kunde inte ta honom tidigare. Mm. Han är helt normalt kovat kille att det är inget fel där. Nej. Och om man nu säger att man jämför med jag var på besök till min gamla skola i Finland några år sen. Ja, Finland ligger ju för i Sverige nu. Finland ligger ju före Sverige i ja, den här undersökningen. Men, där var det rektorn berättade åt mig att om de märker att någon hankar efter, de tar honom direkt till stötundervisning. Mm. Direkt. Varför så, tror det är, du då att, att vi... Inte här då? Mm, det är väl resurser kanske, man satsar inte. Ja, det är det som är... Om man säger det som det politiska beslutet att man måste spara här och var och sen... <laughs> Resultatet, please, please. Mm. Tack för att du ringde. Ha det bra. Tack. Du lyssnar på Radio 1. Det är snabba puckar här för det är många som ringer. 020, 11 12 13. ringer och snackar om den svenska skolans kris. Fredrik, du vill skylla på alliansen. Ja, egentligen främst Jan Björklund. Det är han som har ansvaret. Han, han, han har inte för mått att göra så mycket. Han har infört några eh, lärarlicenser som man ska ha. Ja. Eh, vad, vad nu det har gett för praktiskt. Resultat, det tycker jag man kan ifrågasätta ganska kraftigt. Men, men jag tycker det stora problemet är ordningen i så Jag har då av min systerdotter. De sitter med hörselskydd på länderna. För det är sånt jävla dit. Hur gammal är systerdottern? Äh, hon är 11. Ja. Då, då kan man ju fundera på... du är det frågan och, ja, så... och det finns ju inga... Jag tycker problemet är att det finns inga... Det finns inga sanktioner mot de elever som på ett kraftfullt sätt och misssköter sig. Eh, det, det, det, det, blir liksom, det får inga konsekvenser utan de får fortsätta. och Lärarna får inte säga ifrån på skarpet för då är de elaka och de får inte plocka ut den här eleven i klassrummet och bryter dem mot skolpretser. Och de får inte. Det finns ingen möjlighet för att lärare att hålla ordning om det enda de får inte här och säga att snabbare och lyfan du får inte göra det här eller säga eller jag kan, jag de göra det så. Nej. Det är väl där problemet ligger och, och sen också den svenska kravlösheten att man liksom inte man ställer inte krav alla körlar för mycket och ställer inte krav på sina barn. Jag tror, att, jag tror att man mår bra av att ha krav på sig. Det så att ut upplever jag det som att jag gjorde det när jag var liten. Ja absolut jag, jag alltså krav rimliga krav ja, ja absolut men men att det ställdes krav på att jag skulle göra bra ifrån mig i skolan och gjorde mm. inte det så, så fick jag att väl läsa och läka lite jag fick att plugga lite mer hemma Okej, okay, men vad, vad får jag fråga vad, vad tänker du eh, kring det här Fredrik, med, vad ska man göra då? Ska man införa ska man reformera hela skolan? Vad, vad är lösningen? Jag tror att det man måste göra är, är först och främst att bringa ordning i klassrummen, det är ju en förutsättning för att lärarna kunna, kunna ägna sig åt att lära ut. Mm. Och det betyder att de elever som inte kan sköta sig då måste man ha någon form av stödmetoder och eller funktioner att ta till. Och i slutänden så måste det drabba föräldrarna, Det är att föräldrarnas ansvar att uppfostra barnen så att de kan sköta sig i skolan. Det kan det naturligtvis finnas de som man med, medfika, färdigt, av medicinska skäl inte klarar av det, det är en annan främst. Mm. Jag menar nog att det i de allra flesta fall på upp, bristande uppfostran och, och att man skörnar barnen. Mm. Eh, och, och då måste också de barnen som inte sköter sig så, så måste det inte få konsekvenser för föräldrarna. Mm. Jag kanske jag helt enkelt får arbetet och hjälpa till Det kanske är lättare sagt än gjort då om man är ensamstående och har två jobb för att få ihop det. Hur ska man göra då, tycker du? Vems ansvar är det då? Absolut, det blir fortfarande sällan att ansvara om man tar hand om dem. Mm. Så är det. Så är det, jag tack. Jag att jag ja. tack. tack, ha det jättebra. Hej Ta då. Man. Det var hårda ord från Fredrik, men jag håller med om absolut till viss del. Eh, 0200 12 13. Eh, och Eva, hej! Hej, Cissi. Jag har lyssnat lite på det här, dock inte sista samtalet. Jag har lite av sista samtalet hörde jag. Men mm. jag känner så här att det är otroligt många mm. samverkande faktorer. Jag har ju lärare i 42 år och jobbar fortfarande Och jag tycker det är ett roligt jobb, det är det. Men så här är det, att de sista 15-20 åren så har man inte fått kvalificerade lärarkandidater. Och nu är det säkert många som blir arga på mig. Nej, men säg men vad du tycker, det är bra. Man fylla lärarhögskolorna, utan man har tagit in kveti och pleti. Nu blir man ännu fler arga. Nej, men så får man ju tycka det. Och eh, då säger ju sig själv att en som inte själv fattar den svenska grammatiken och en som inte själv kan någonting om ännu, NO, att de ska kunna grundläggande lära eh, barnen ännu NO och teknik och sånt. För det ska man ju börja med tidigt nämligen för att få mm. dem för det första intresserade. Det säger sig själv Det faller på sin egen orimlighet. Eh, sen är det så då tycker jag. Jag tycker vi måste erkänna att vi har tyvärr tagit in så många invandrare. Sen får vem som helst säga vad som helst. Därför mm. att vi har inte kunnat ta hand om dem. Jag såg ett program från Akalla, eller om det heter Akalla, ja. häromdagen. Jag, jag såg på barnen i klassen. De var väl mellan 25 och 30. Jag såg inte en, ett enda ljust barn. Alltså det låter hemskt där. Men, de var Nej, men du vet att det är för segregerat helt enkelt. Det handlar inte om hudfärg, Det handlar segregerat. om hudfärg. Ja. Nej, men det handlar om att det är för många. Men om, vi tar tillsammans, många. om jag pausar det, det lite... jag har inte möjlighet jag, mm. att ta hand om alla de som har kommit in. Det vågar jag stå upp och säga... Nej, men det får du tycka. Det jag vad. jag måste bara peta det in det här. ut som det gör nu. Mm. Jag måste bara peta in att Rinkebyskolan är en väldigt högpresterande skola i norr om Stockholm, blir det väl. Och de har ju en väldigt hög andel lärare. Eller vad heter det? En väldigt hög Inlander. andel invandrare. Mm. Och den här... Vad heter han? Han som var med i klass 9A från Grekland. Ja, vad heter han? Jag, ja, jag vet hur du menar. Du menar. Ja, ja. Han är ju prisbelönt. och Så, så det ja. handlar väl egentligen inte om att vi kan ju inte misstro massa barn som kommer hit. De kanske har större Nej. lust att lära än, än många, vad ska vi kalla, etniskt ja, svenska barn. De har säkert större lust då, att lära. Men det blir vansinnigt svårt för många av de här barnen för de kan inte vara högpresterande allihop. Det är ju inte våra svenska barn heller. Nej. Men det blir ju vansinnigt svårt för de här barnen att sitta stilla under lektioner då. När de inte förstår och inte innehållet heller det som undervisas av. Jag bara påstå att det är för många. Vi har tagit in för många. Det blir svårt. Men mm. det var inte allt. Utan här kommer flera. Mm. Um. Eh, om jag tänker så här, integrering av alla diagnostiserade barn i skolan. Att man tror att barn som eh, kastar eh, stenar på andra barn och är förbannade för allt och får utbrott och straffar ut sig själva. Mm. Framförallt detta va? Att det är synd om de här barnen som inte kan tygla sitt humör utan blir så förbannade så att alla på hela skolan vet det och tycker att Gud var konstiga med. Vi ska inte tro att vi kan integrera alla i skolan. Därför att de mår bra av att få hjälp på en, en, en annan skola. Där mm. folk verkligen har tid med dem. Det var mm. den tredje eller fjärde orsaken. Sen kommer föräldrars icke-tid med sina barn. Man alla ska mm. göra karriär idag. Alla ska göra sitt. Egoister är vi allihopa. Mm. Eh, herregud, vem uppfostrar barnen? Eh, Men du tycker som gammal lärare att det inte är... Behöva... Det ska inte vi behöva göra i skolan. Vi ska inte behöva tala om för barn att de ska sitta någorlunda stilla. Att de inte ska alltså mm. en gång i minuten tala om för dem att de inte ska störa andra barn även om de själva inte orkar jobba. Mm. Sådana saker. Jag menar det är så självklart att vi ska försöka socialisera våra egna barn. Eh, sen tänker jag på det här med eh, utbildade lärare de sista 20 åren som har Alltså de har verkligen sjunkit i kunskaper mm. eh, då tänker jag att det hänger ju jäkligt mycket ihop med låga lärarlöner också. Men tror du lönen eh, är, är så... Lönen är kass. Jag har jobbat jo, jo, men att den är så stor del. Jag tjänar, jag vill gärna tala om det. 30 000 Mm. Ja, alltså det, det är så förskräckligt dåligt. Jag har två akademiska utbildningar, en lärarexamen och en filkand mm. Det hjälper liksom inte. Vi, jag skulle ha kunnat gjort något annat men jag har liksom inte ryckt mig ifrån loss från skolan utan jag har fortsatt. Mm. Men i alla fall, det, det hänger ju ihop med att ingen, vem vill bli lärare? Herregud. Många intressanta det. åsikter här. Tack för det, Eva. Jag har nog någon till. Och ja, då får du skynda också. dig för vi ska ta nyheter. Inga, inga sanktioner. Mobiltelefoner tillåtna i skolorna. Alltså, det är inte klokt. Vi kan inte göra någonting. Precis, jag tyckte Fredrik sa någonting om det, mm. det här innan mig. Det, det, vi, vi har ingen makt överhuvudtaget. Vi ska bara, ja, tack, amen till både föräldrar och barn. Och mm. alla. Det är för slappt. Ja, det var jag. Mm. Tack för din Tack åsikt. För Hej då Eva. Tack. Hej. Vi tar nyheter. Du lyssnar på Cissi Valins Radio 1. Det är många som ringer. Du får också ringa och säga din åsikt om den svenska skolans djupa kris. Som sagt 0200 11 12 13. Jag väntar på ditt samtal. Här är Cissi Radio 1. 101,9 Radio 1. Radio Valin. Det går totalt ut för den svenska grundskolan. Trots att vi är ett välfärdsland. Trots att vi har hyfsad ekonomi, gemene man. Och trots att barnen får skolmat betalt i de flesta kommuner. Det finns många faktorer som borde innebära att svenska skolbarn presterar väldigt bra. Men det gör de inte. De presterar sämst av 33 så kallade OECD-länder. Nu har det kommit en undersökning. Var tredje år gör den här PISA-undersökningen. Det har ingenting med lutande tonet att göra. Det är en förkortning och någonting jag inte kommer ihåg som handlar om: Education, blah, blah. Men i alla fall, Finland ligger för oss, hela Asien i stort sett ligger för oss. Svenska skolbarn är alltså sämst har dramatiskt blivit sämst på matte, naturkunskap och läsförståelse. Varför är det så? Är det föräldrarna som körlar för mycket? Är det slapphet bland lärarna? Eh, vad beror det på? Är det Jan Björklunds fel? Alla skyller på alla. Ingen vill ta ansvar. Det är klassiskt. Den svenska på något sätt konflikträdslan genomsyrar allt det här. Nej, men jag visste inte. Nej, men jag har inte gjort någonting. Alltså, jag vet inte. Det frågar inte mig. Ta ansvar, politiker. Jag bävar på riktigt. Och alla föräldrar också lärare. Jag bävar inför den dagen jag ska sätta mina framtida barn i svensk skola. Hur ska det gå? Ska jag, behöva betala, ska jag behöva ta ett lån och sätta dem i någon privatskola för att de ska få en okej okay undervisning i en miljö där det inte är fullt kaos? En kille ringde nyss eller förra timmen till mig Sissi i här i Radiet och sa att hans systerdotter satt med, hon är 11 år gammal och sitter i svensk skola med hörselkåpor på lektionerna för att kunna koncentrera sig det är ju någonting som är fel då. Det är ju inte hon som ska behöva ta på sig dem. Det är de andra som ska hålla käften. 0200 11 12 13 är numret. Du ringer. Miranda. Hej, jag ringde igår också. Ja, och det här är så bra Miranda. För du, du är också 11, eller hur? Ja. Ja, jag kommer ihåg det. Vilken klass går man i då? Femman? Ja, ja femman. Då hade jag koll. Hur är det i skolan? Berätta. Det är hemskt. Alltså, så här, vi får titta med hörselkåpor eller lyssna på musik. eller ja, De flesta av oss gör det i min klass, för att folk liksom skriker och svär till varandra. Mm. Varför tror du de, de gör så... det då? Varför är det folk så bråkiga? Alltså, jag tycker, tror först att, att de vill ha mycket uppmärksamhet. Mm. Men det kan egentligen vara att de är ledsna över något eller att de är helt... Ja. Att det egentligen är någonting som är jobbigt. Tycker du, de vuxna måste ju ta ansvar. Är, är lärarna för fega och slappa och sig inte ifrån? Eller är det, vem, är det föräldrarna som, till de här jobbiga barnen, om man säger då, eh, som inte tar sitt ansvar? Va, vad känner du där? Alltså liksom, jag jag blev mobbad väldigt länge. Och mm. det var som typ så här, eh, slog mig allting. Och då var det vår NO-lärare från en, för kla vår klass. Bara gick och stod och kollade på mig medan folk slog mig. Och brydde sig inte och bara gick därifrån sen. Mm. Vad, hände, vad, vad, vad tufft du är som ändå vågar ringa in och berätta. Vad, vad hände sen? Slutade de mobba dig? Eh, det slutade med att min pappa var så arg. Så han gick till skolan och bad dem. alltså Han gick till skolan och sa till alla som mobbade mig att de aldrig skulle röra mig igen. Men <laughs> har de inte rört mig alls. Ja, vad bra vilken bra pappa du har. Men det ska inte behöva vara så. Vad ledsen jag blir. Va, va? Mm. Jag tycker ändå att, vet du, att lärarna ska ta sitt ansvar. För de har utbildat dig för att gå i, för att jobba i en skola och ta hand om barnen. Mm. De måste ändå ta sitt ansvar och, och vara med och hjälpa till. Mm. Tack. Mm. De, de ska inte stå här och bara stå och kolla på. Jag, alltså jag... Jag gillar skolan så mycket. Jag gillar mest att sitta i klassrummet. Men det är inte så roligt att folk vetar den. Så, för att man inte blir lite annorlunda eller någonting. Mm. Jag, tycker det, jag var också mobbad i skolan i sex år. Från ettan till sexan. Så jag vet precis hur det känns. Och det, om vi pratar om mobbning är också en del i det här. När man är mobbad så kanske man inte orkar vara så duktig i skolan heller. Alltså jag var också mobbad i sex år från sex års till femman då. Mm. Och jag jag typ så här, jag mådde jättedåligt och var så ja, jag mådde väldigt dåligt helt enkelt. Mm, det förstår jag. Men jag tycker du är jättestark som orkar ringa och berätta och du verkar vara en tuff tjej. Alltså jag är modigast i klassen. Jag är typ den som går fram till folk och säger saker för jag är, typ, jag är väl den modigaste i min klass då. Mm. Det skulle du vara jättestolt över. Du kanske kan inspirera fler. Det hoppas jag. Bara genom att vara dig själv. Du, stor kram på dig. Vi hörs igen tycker jag. Ja, hejdå. Okej, då. Fantastiskt, fantastiskt att få höra en rapport direkt från svenska mellanstadieskolor. Det är inte så ofta 11-åringar ringer. Och är så tuffa. Jag är väldigt berörd faktiskt. 0200 11 12 13 är numret. Du ringer och pratar om den svenska skolans kris. Hej Alex! Ja, hej. Se, se. Hej. Vad hej, tycker hej. Du? du? Jag har en liten ja, jag tycker lite fel det här. Som tidigare personen som ringde in där som var lärare ja. och eh, jag delar inte riktigt den åsikten som hon har med eh, ja, att det är för låga löner eh, det är fel på liksom, ungdomar på grund av etnicitet mm. jag tycker liksom inte att det, det är riktigt en argumentation för eh, varför eh, elever presterar så pass dåligt resultat som det debatteras om Nej, det är ingen som riktigt vill ta ansvar för det menar du ja, jag tycker att eh, självklart det ligger en del i skolans ansvar och eh, främst elever, då. Eller, mm. ja, föräldrar. Då. Eh, men eh, oavsett om du har en akademisk utbildning två gånger om så och du ska tjäna 40 000, det är ju inte någon skillnad. Du är ju inte en bättre lärare för det. Mm. Nej, pengar eh, löser ju... Det är klart att det kan vara en större morot. Man ska ju inte vara underbetald. Nej, men... Nej, själv, självklart. Men eh, om du bortser från... Jag, menar, jag har ju en hustru som jobbar inom vården. Mm. De tjänar inga 30 000 kronor. Och de räddar liv. Mm. Eh, är inte de värdar mer än vad en lärare är värd. Det är svårt att prata om vem som är värd vad och så jo, men, vidare. Men, men jag, förstår, jag, ja, jag förstår jag hur du menar. Man, absolut. Alla väljer, Man väljer ju själv det yrket- som man vill jobba med då. Mm. Om det är efter pengar man är ute och jobbar då då kanske man skulle ha tänkt det även då när man valde den utbildningen. Ja, sen kan ju lärare också, de kan gå ut i strejk som tror i alla fall. Jag vet inte hur det funkar ja. för lärare, men ja. ja. Nej, så det, det är väl enda jag tycker. Då. Men eh, annars all kväll är det alla andra. Så det är väl bara... Tack för ditt samtal. Intressanta åsikter. Ha det bra. Bra, bra. Hej. Tack, hej. Ring med dig också och diskutera, orera kring den svenska skolan. Varför går det så käpprätt åt Fanders för våra barn, unga, barn och unga? I framförallt studieresultat. Men också, om vi pratar om den psykiska ohälsan, det måste ju såklart höra ihop. Det är hundratusentals... Blir mobbad eller har blivit mobbad i skolan eh, årligen och det är ju ett jätteproblem. Blir man mobbad i skolan så klart att man inte kan fokusera sig på studieresultat. Det här är inte bara något enskilt. Det finns inte en enda skola jag kan sätta min högra arm på det där det inte förekommer mobbning. Inte en enda. I hela Sverige. I hela världen kanske. Men framförallt om vi pratar om Sverige nu. Och kuratorn, kuratorerna blir färre och färre. Det dras ner på resurserna. De är där en förmiddag i veckan. På flera hundra barn. Det säger sig självt. Hur ska det här sluta? Vem gör någonting? 0200 11 12 13 är numret. Jag ska bara säga. min Som en grej som man faktiskt kan göra. Det är lite progressivt så. Men min snubbe, han är ju född på 70-talet. Och hans föräldrar flyttade från Stockholm upp till landet i eh, av, slutet av 70-talet, början av 80-talet och startade en egen skola med föräldrarkooperativ som då skulle vara liten, trygg, ekologisk mat med hela den grejen. Det kan man tycka är flummigt men jag är inte främmande för den idén om det ska fortsätta se ut så här. 0200 11 12 13. Hej Sofia! Ja, hej! Hej! Vad vill hej. du säga Sofia? Ja... Jo, jag vill säga det här angående skolan. Jag, faktiskt, jag mår dålig när jag får höra det här att Det går så dåligt för svenska ungdomar. Mm. Det är så jag tycker att barnen här, de är väldigt slappa. Mm. De får allting som de vill. Och sen lärarna har ingen makt. De får inte säga eller göra någonting mot dem. Då blir det att de straffar barnen. Mm. Uh, och det är det som är problemet jag tycker att de får åka till exempel till Afrika och se hur barnen har de där de får ingen gratismatt det de räcker nog att här. åka över Östersjön mm. någonstans tror jag det drar så långt att de åker till Afrika ja uh, precis till exempel de får de se hur folk lever där och de kämpar för att komma till skolan och få en bra utbildning mm. uh, men här de vill inte så någonting politikerna måste göra åt det här och ge uh, lärarna lite mer makt ja mm. uh. Ja, de får gå tillbaka till 40-talet 50 eller 50-talet. hur var det med skolan. vad Har du barn som går i skolan, Sofia? Ja, jag har, jag har barn. Jag har en flicka som 14 går i skolan. Och, vad tycker hon och, då om skolan? Hur det är? Ja, hon tycker det är jobbigt. Det är mycket OVFN och, och lärarna kan inte säga någonting. Hon säger till lärarna att de är så, så, uh, nej, nej, nej. Uh, hon får inget stöd som hon behöver. Mm. Ja, de då, då får göra precis som de ville. De kastar bollar, då de Står för andra jättemycket mm. ja. Så Tack det är, någonting, måste göras. någonting måste göras Det har vi konstaterat Det är bra att du instämmer i den kören Tack ja. Sofia okay. ha det bra. Tack. Hej. Hej Frågan är Har vi ett för välmående land Alltså välmående som att vi, vi har lutat oss för mycket tillbaka generellt Och tycker att det där får någon annan fixa Finns inte kämpaglöden i vårt ganska mätta, överkonsumerande samhälle? Är det inte så att fler föräldrar, fler lärare, fler elever som 11-åriga Miranda som ringde nyss behöver resa sig upp och säga vi vill inte ha det så här längre? Man kan inte bara skylla på politiker. Visst, Jan Björklund har ett jättestort ansvar. Men inte allt. Han kan inte åka runt i varenda skola och se till att det blir bättre. 0200 11 12 13 är numret du ringer efter pausen. Då fortsätter vi snacka om den svenska akuta skolkrisen hos mig, Cissi Walin, i Radio 1. 101,9, Radio 1. Radio 1, Cici Frågan är, vad ska vi göra för att rädda den svenska skolan ur sin djupa kris? Läsförståelsen, matteförståelsen och kunskaperna kring naturkunskap är i botten. Sverige är alltså sämst av 33 länder i världen, kom vi, fick vi reda på genom PISA-undersökningen idag. Jan Björklund tycker ju det här är beklagligt men inte förvånande. Det är allvarligt, säger han. Frågan är, vem som bär ansvaret? Jag gillar inte... Vi kan prata om att det är hemskt och vi kan konstatera att jag vill fokusera på lösningar. Vad tänker du? 0200 11 12 13. Olinus, du är med. Hallå. Hallå. Hallå. Du var lite i den här bråkstaken i skolan har jag hört. Ja, lite så var det. Berätta. Jag, ja, jag är från en förort i Stockholm. Förort. Ja. Och det var väl väldigt tuffare skolan, än kanske tidigare än inertagsskola liksom. Men, mm. Grejen är väl att många av mina kompisar och jag Vi hade inte jättelätt hemma ekonomiskt så Vi hade lite tufft helt enkelt Och i skolan så fick det inga konsekvenser Jag kunde göra vad jag ville det, Jag fick aldrig liksom Det var aldrig någon som skrek på mig Eller liksom hotade mig att de ska dra in mina pengar Eller du vet, ingenting mm. så Jag kunde göra vad jag ville, lärarna kunde inte göra någonting De ringer hem och pappa typ garvade Och tittade på mig och sa att jag var dum i huvudet Sen var ingen mer Så jag kunde göra lite vad jag ville, jag kunde ju go loose liksom Vad hände, och, vad hände sen då? Varför, eller hur skärpte du dig? Jag antar att du ja, gjorde det. Ja, ja, det gjorde jag. Jag har faktiskt jobb och allting idag. Jag är 25. Men jag tänkte bara... Jag blev lite ledsen bara när jag såg typ att... Vi som var lite tuffare... Det är nästan lite lag, Den tuffa överlever i den skolan jag gick. Och vi som mm. var lite tuffare... Eller de hängde med de tuffa grabbarna, på skogården och det kaffade snöbollar på rutor och allt det där. Och mobbade de som var lite nördiga, så att säga. Vi, jag tänkte till i alla fall, jag har många kompisar som det slutar jävligt snabbt för, men jag tänkte till och bara, jag ta tag i mitt liv och försöka göra någonting bra och faktiskt komma hela vägen till gymnasiet och få någon slags utbildning. Men det, bara, det fick jag, du ta tag i själv, Vinus? Det var inte så här att du fick den ja. hjälpen, liksom? Nej, hjälp i skolan får du inte. Alltså, vi hade ju liksom, jag gick ju i en sån liten oppsklass, så att säga, där det var mindre elever, liksom. Ja. men jag fick inte så mycket hjälp. Jag fick väl hjälp, men jag tog inte an mig hjälpen. Men kände du ja. någonstans ändå, Linus, att du, att man inte brydde. att vuxna i din omgivning, lärare, skolpersonal, föräldrar, kompisers föräldrar, du hamnade lite i kläm där eller ganska mycket i kläm. Det var ingen som riktigt trodde på dig. Absolut. Det är så. Det, jag tror att folk faktiskt trodde på, en, men det kändes inte som det. Förstår du? Lärare, jag hade en jättefina lärare som sa jätte, fick lovord om att jag var duktig i matte och jag var det och det. Men för mig så var det liksom, mitt liv fokuserat inte på skolan. Det var görbus och och mobba lilla Erik för att han var duktig i matte bättre än mig. Jag mådde mm. dåligt över att se att andra var duktig i skolan, för jag var inte lika duktig. Och jag tog ut det på helt fel sätt, tyvärr. Vad va det... tänker du idag då, du som har den här bakgrunden? Jag var också ganska stök i skolan, men jag, jag är ju tjej så då fick man ju... Jag tror Hade jag varit kille hade jag varit precis som du Men som tjej så accepteras ja. det inte lika lätt Att man är så bråkig och Så, där. så att jag fick väl tillsägelser mer Och det hjälpte väl Men du som har den här bakgrunden vad, vad önskar du nu när du hör det här Att vi är så dåliga i svenska skolan Vad, vad vill du ska ja. hända personligen Jag önskar att lärarna kunde få ha lite mer makt alltså, De ska inte gå tillbaka till 40-talet och de agade bara, Men de ska framförsätta ner foten och bara så. För... I alla fall i den skolan jag gick i Då hade du behövt en lärare som var du vet 100 kilo stor kille som bara stod och skrek på oss. Då hade vi blivit rädda. Mm. Precis som vi blev hemma när pappa skrek så blev vi rädda och bara shit, okay, vi får inte göra det där. Men du vet när Karin 62 står och skriker på mig då är det så här jag bara garvar. Mm. Och jag. Det är det jag tror men det hade funkat för mig tror jag. Men nu klarar jag mig själv ändå. Det, Jätteintressant det är... med ditt perspektiv Alinus. Lycka till! Ha? Tack så mycket. Tack. Hej. Jag tror det var ganska många som var stökiga i skolan. Jag hade ju eller har jag ADHD, Jag hade ingen diagnos. Den fick jag ju när jag var 23. Men jag var ju inte ointelligent. Jag var smart. Jag lärde mig läsa när jag var fem, jag lärde mig skriva nästan felfritt när jag var sex och så vidare, men jag kunde inte sitta still. Jag kunde inte lära mig på samma sätt som som störda barn lär sig. Och därför så blev det istället en ja, mitt sätt att hantera skolan var helt enkelt antingen att sitta och bara rita. rita, rita, rita i alla böcker, lyssna på musik fast man inte fick då i CD, freestyle eller att jag förde liv tjattrade, snackade, kastade papper, var bråkig helt enkelt eller bråkig men störig och det var ju ingen som fångade upp mig det gick väl hyfsat bra ändå men jag var ju precis som Linus har berättat ett av de här barnen som man hade kunnat fånga upp mycket, eller de fångade inte upp mig alls men fångat upp i början redan i småskolan och satsat extra resurser på för jag tror att de resurser man drar in på tidigt i en människas liv de måste man ändå punga ut senare i den personens liv det är jag helt övertygad om, man sparar ingenting man bara skjuter upp problemet 0200 11 12 13 är numret du ringer Mats hej hallå Mats Nej, men känner det. Kom fram nu. Jo, kom fram. Du vill prata om ryggrådslösa lärare. Berätta. Fantastiskt. Ja, nej, men det är inte så jävla svårt det här som alla håller på att säga. Det är klart det är mångfaciliterat och många faktorer spelar in. Men, men det är, alltså, lärarna måste ju inga respekt. De måste här. Mm. Människor är flockdjur. Vi, vi fanns som vilket djur som helst. tar och jämför med hundar. Mm. Jag menar, alla Hundar som går lösa och, och biter människor och lever fan... Det är, det är inte hundens fel. Liksom. Det är människan som har tränat hunden. Det är precis liknande människor. Mm. Alla var ju lite rabiata i skolan. Jag var det också. Jag har ingen bokstavskombination. Men Nej. hade man ingen respekt för lärare det, det levde man ju fan. Vi fick ju lärare bara gråta. Vi väl tyckte katedrar och allt möjligt. Alltså, om man inte hade respekt för dem. Mm. Och, och jag menar i det här någonstans. Jag vet inte, det borde man ju baka in i. Man liksom, när man utbildar sig till lärare. Det skulle i alla finnas en psykologisk auktoritetstest. Så när man söker ett jobb, liksom, att, nej, men är du lämpad? Klarar du av du hantera en klass? Må många har ju ringt in och sagt liksom, kaka på kakan lite, men man kan inte stå där fram och bara... Nej, nu måste ni vara tysta. Det här går... Har man sökt fel jobb? Då får man mm. söka här, men, Nej, men Jag tänker det. också så här: Människor som söker sig till psykiatrin, människor som söker sig till behandlingshem och jobbar, en ex kan inte med jobba inom behandlingshem, eller jag fortfarande. Och är Det jobbar både kvinnor och män där. Man måste ha en sån auktoritär personlighet på något ja. sätt. Och precis samma det... sätt, håller med dig, måste man ju när man söker till lärare. Det känns som att många har en bild av att lärare skulle vara något sånt här mjukt yrke. Alltså, det, det är mjuka värden man ska ha, men du vet att det bara är någon slags när. Att man ska vårda människor och vara väldigt så sådär... Uf, det är väldigt att du kan göra vad lärare. Ja, men alltså precis jag, jag jämförde med att vara polis. Ja, men det är ju tafla, jag... alltså poliser ska ju vara... Oj, oj, oj. Poliser ska ju vara schyssta, hårda men rättvisa såklart och vara bra på att kommunicera med människor så att de inte får ännu mer hat emot sig. Det är samma sak med lärare. Ja, gud. Ja. Jag menar, det, tittar man tillbaka så alla kan identifiera sig med de här lärarna som man... har Som man lyssnar på de man inte lyssnar på. Det handlade ju egentligen bara om att, att det skulle vara tyst i klassrummet. Så då lyssnar man och då fattar man. Jag menar om inte läraren får tyst på klass, klassen. Det kommer ju ingen lärare. Det är ju inte svårt än så. Så man måste lägga jättemycket ansvar på lärarna. Jag tycker inte man kan hålla på att på dalta med dem. Det, nej, då får man fan söka andra jobb. Det, det är inte svårt än så tycker jag. Tack för ditt samtal. Hårda ord. Ha det bra. Hej, Hej då ring mig efter nyheterna så pratar vi mer om det här med lärare. Du kan även gå in på min blogg alldeles snart här efter nyheterna på ccvalins.wordpress.com tror jag det Och läsa om hur jag jag har punktat en lista där. Jag håller på och skriver ett blogginlägg om så här vill jag att vi ska rädda den svenska skolan. Inte att jag på något sätt är sakkunnig men jag tycker saker om det här ändå. Som är säkert mycket bättre än många sakkunnigas. Du också för den delen. 0200 11 12 13 är numret du ringer. Och säger dina viktiga åsikter efter nyheterna. 101,9 Radio, Radio 1. Sissi Valin. Jag heter Sissi Valin. Du lyssnar på Radio 1. Ett av mina... Hjärtämnen faktiskt. Skolfrågan. Jag funderade ett tag på att bli lärare men jag blev journalist istället. 0200 11 12 13 är numret. Du ringer och säger vad du tycker om den svenska skolans djupa kris. Micke, hallå. Hallå, oj, Jesus. är det inte Micke nu eller? Jo, det är Micke nu. Ja, tjena. ja tjena. Du ville prata lite om föräldrar, att de borde blandas in mer? Ja, alltså, ja, bland in, det är bara föräldrarna egentligen. Lärarna är där för att lära ut kunskaper. Alltså om vi tar grundtanken med skola och, och, och barn och föräldrar. Lärarna ska inte fostra barn, det är inte deras jobb. Mm. Det, alltså det så det låter ju så förenklat när jag säger det. Man, Nej, men det är okej. Okay. Ja, ja jag, jag menar, jag var inte guds barn i skolan själv. Så jag, jag, jag vet mer eller mindre, jag känner så här att, Mina föräldrar hade inte riktigt den tid som behövdes, och de yttersta ansvarigen för hur jag befreer mig i skolan ska vara föräldrar. Mm. Det är klart att man måste ha starka lärare som har ja, alla kvaliteter som en lärare behöver, men det måste finnas någon form av ett rapportsystem där det går snett för någon i skolan till exempel som jobbar idag. För det blandas in. Det är vad jag tycker. Det kan vara en förenkling av. Men Hur ska man motivera fler? Jag tror inte föräldrar egentligen inte vill bry sig. De kanske bara känner att de inte vet hur de ska närma sig i skolan. Och jag, jag känner så här, när jag får barn det är lätt för mig att sitta och säga men jag vill ju ha stenkoll på barnens skolmiljö. Jag vill komma och hälsa på i skolan. Hur ser det ut? Vad får de för mat? Vad är det för ja. stämning? Hur kan man motivera fler föräldrar till att bry sig så? Ja, Det är nog här som problemet ligger. Många föräldrar säger att de har inte tid. Det är liksom mm. de har karriär och de springer till jobbet de måste hålla ett möte hur vet ju själv, hur det låter man pratar med människor, man själv har ju till den siten man har barn, vuxna barn och så vidare och, när jag jobbar kan jag ju inte vara på skolan men och skolan stänger ju efter en viss tid och det är ofta när du slutar jobbet mm. det är jättesvårt att kombinera på det sättet men det är fortfarande så att det är, det är föräldrarna som har ansvaret för barnet och då får de lösa det Systemet ska inte lösa förstår jag menar? Det, det problemet. Och läraren kan vi inte begära. Min, min uh, sista, sista, senaste, som mm. gick ut skolan här för ett år sedan. Eller om det var, ja, det var ett år sedan. Drygt. Mm. Hon, där var det var 32 elever i klassen. Alltså mm. det går inte för en lärare att hålla reda på det. Alla helst inte i mellanstad, uppåt. Mm. Nej, ja. Max 20 tycker jag är varje klass. Max. Ja, ja. Det, det, är, nä det är nästa debatt. Va. Det är rena vansinnigt. De fick ha headset på sig några stycken för de kunde inte koncentrera på oss som jävla odjur. Men det här ska föräldrarna blandas in. De ska komma till skolan. Precis som du säger så tycker jag alla skulle försöka att fungera. Jag mm. tror att man ska lösa mycket problem. Tack. Intressant, tack, verkligen. Jättebra program, sen att ni måste sluta, hej då. Hej då, tack. Det finns alltså poddar kvar och lyssna på, ni ska inte misströsta. Jag kommer dyka upp i en podcast, jag ska berätta mer om det sen. Nu pratar vi om skolan, 0200 11 12 13. ringer du Marco? Hallå? Nej, Marco var inte kvar. Och vi är alltså sämst nu av 33 länder i världen i prestation vad gäller matte, läsförståelse och naturkunskap. Svenska skolelever. Vad är det som händer? Lägg till mobbning, bristande vuxenansvar och så vidare. 0200 12 13. Daniel. Hallå? Hej Daniel. Hejsan. hejsan, hejsan. Tjejna, tjejna, vad vill du säga för någonting? Jo, jag, jag blev lite fascinerad och lyssnar lite grann på det här nu. Min historia är därmed... att... Jag äh, växte upp i en relativ storstad i Sverige- och hamnade på gymnasiet i sådana klass. Det mm. är nog de heter så nu. Även nu för tiden, jag är lite över 40 år. Mm. Och äh, om man då ser på det här med- skolan ansvar och fäldernas ansvar- äh, uppväxt, tycker jag man ska väga in i det hela också. Det för att, visst, det här var väl dryga 25 år sedan. Visst. Men den klassen, de som kom till den klassen- det var sådana som- Kom från ganska familjer, med akademiker etc. Det var så självklart för dem att de skulle göra karriär. Det fanns liksom inte någonstans bakhuvud att de inte skulle göra det, utan det kom så naturligt. va? Mm. Att I den klassen, det kom jag ihåg att då var det var ju som så att det var väldigt disciplinerat och alla fokuserade på studier. Det var väldigt trevligt i och för sig också. Man såg upp till de som var duktiga och man, man tävlade mot varandra och blev ännu bättre och sådär. Vi kom två år i rad, eh, mattutövning till exempel, först i Sverige. Eh, Bästa av alla naturklasser. Det var, det var som sa elitklass. Va? Mm. Det var inga problem, det var allt flöt på väldigt enkelt och smidigt. Träffade de för några år sedan och gå det som en som var professor, han blev professor i överläkare vi kan datavetenskap. Mm. Överläkare, eh, jag hade, vet datavetenskap, överläkare, rikechef inom en kommun. Med, med, eh, finanschef med stort företag i Sverige mm, Okej okay. med så och sådär va det bara Men handlar inte det lite om vad man kommer från för bakgrund Och tror att man ja, har haft det lite förspänt Exakt och det är ju ett större problem Hur man ska attackera det Men jag ju inte säga att alla ska bli som dom. va mm. Då de blir det nästan mycket mellan IT, Jag är väl nöjd med det mm. Men alltså Bakgrunden i sig Tror jag spelar väldigt stor roll förväntningen händer från Vad som liksom är instinktivt från de här ungarna Att de ska ta sig i kragen och, och, och, och se till att få bra studieresultat. För att det är väldigt viktigt på gymnasiet för att kunna gå vidare då och växa och utbildning på, på universitetet mm. Och, och, och det, är inte en, det är inte en lätt nöt att knäcka det där. Det är alla studier visar det här med klassreproduktion och att arbetarklassen är lite svårt att, att gå vidare till högre studier. etc. att, att det är liksom inom akademikerhem som akademikerungarna går vidare och utbildar sig. Mm. de, som det var då, nu, nu talar jag för sig om dryga 25 år sedan, det mm. var absolut inga problem. I gymnasieklassen, det var lite stökigt på högstadiet faktiskt, att säga. I gymnasieklassen, inga problem. Det var så, det lyst på det sättet. Man kan se att och det var liksom interaktion med lärarna och ungarna och vetieriga så, där, så att Det är lite konstigt vad man hamnar i för miljöer. Absolut, och det, det ska ju inte vara, alltså det är ju ett lotteri i mångt och mycket, men det ska inte behöva vara det kan jag känna. Nej, men tyvärr ser verkligen ut så här- och jag har ingen patentlösning- om man ska kunna, kunna säga att det ser på, på- på hela samhället. Men det var bara en generella iakttagelse- som jag fann så fascinerande. Jag, jag hade väldigt sådär... Jag, jag kommer från en halvakademisk familj- och så där, lite mellan karriärsföräldrar och sådär. Så, mm. Det är ungefär samma sak för mig då. Men det var så fascinerande att komma till den här klassen- gymnasiet där de var så drivna på det sättet som jag inte har sett sett. De, de var väldigt drivna och väldigt engagerade och väldigt disciplinerade. Duktiga också i och för sig då. Mm. Um, Ja, det var bara en allmän reflektion. Det, här det var en väldigt var... intressant reflektion. Det här med klassklyftor och sånt får, ja, vi, får vi inte ja, glömma. Nej, man får väga in det också. och, och, och, och så Lärarna var jättebra och de kan ha säkert var jättedåliga. De bra. Alltså, även om lärarna skände det där var inte så tuffa så tror jag att vi i den klassen hade Som hjälpt lärare till och med, förstår du? Mm. Det, det är väldigt fascinerande det där. Jag, jag, den med klass och bakgrund och så vidare. Absolut. Ja. Tack! Barbara! Hej då! Mm. Ha det bra. Ha det bra. Mm. Hejdå. Ring mig på, vi har en lite stund kvar, 12 1213 och prata om den svenska skolans kris. Vad är det som händer? Varför är prestationen så dålig bland våra svenska skolbarn när vi ändå har det, om man jämför med andra, de andra 32 länderna i den här spisa undersökningen som nu har framförts. Vi har det ganska bra. Varför är det ändå så dåligt? 0200 11 12 13 är numret du ringer. Stefan? Ja, hej! Hej! Hey, vad vill du säga? Ja, alltså jag, jag måste faktiskt ge nästan varenda inringare rätt Du håller med många talare idag. Ja nästan allihopa. För um, det där problemet då kan man inte, det går inte att hitta en enda boven. där. Uh, alltså bara en. Och uh, det, det kommer aldrig att funka att försöka hitta en lösning. Um, för den där problemet måste verkligen, alltså det finns många ansvariga där som bär ansvar. Allt från regeringen som uh, förkortar Budget, äh, budgeten till skolorna, alltså det blir mindre och mindre resurser. Äh, Överlärarna till föräldrarna och till och med PK- varnet äh, här i landet och så vidare. Det är så många saker. Och alla och, att försöka peka på någon annan Och zeggen, dat men die er leraars of die er, die er elefanter feit, of de, fouten, of de, de, de, de Met den instellingen kommer je engsterns. Dat is in principe alles feil en alles moest eerst konden op zichzelf. Mm. Het is ook dat uh, een schoolminister moet zeggen. dat bleef, dit is voor uit de scholen naar is helder, iedereen wil blij lerares mm. lenger. Voor is schiet betaald, uh, uh, het is dolled Alltså jämfört med uh, att, att det är en jävligt stressande jobb och så vidare. Så, och det är ju statistikerna det. Det är att ingen blir lärare längre. Så det betyder, att man, man har ingenting att välja på med. Man måste ju, ju nästan ta vilken då som helst som vill kalla sig för lärare. Ja. Det var så, som men... Eva som var ett lärare över 40 år det förut och sa att det var... Um... Ja, men just att, att det är... Hon använder Klete och Plete kommer in på, på lärarutbildningarna. Och folk som egentligen inte vill jobba med barn, jag vet inte varför man söker sig då. Ja, man kan lalla runt väldigt länge på den där grejen, då, men, äh, alltså, och sen nästa grej då måste man såklart äh, inte bara betala dem bättre och anställa flera lärare. Man måste också äh, vad heter det? empowerment på, äh, på svenska... Uh, ser till att de får tillbaka uh, redskapen att faktiskt um, ta hand om en klass med uh, hormonstyr, hormonstyrda uh, unga. Mm. Så det är det nästa. Och sen såklart måste föräldrarna måste skapa de där förutsättningarna, alltså de grundreglerna, hur man beter mm. sig i ett samhälle. Mm. Uh, ja, det måste de lära sig hemma. Det är, det är flera komponenter. Var. Tack Stefan för ditt samtal. Ha det bra. Ja, tack själv. Då, hej då. Du lyssnar på Cissi Radio 1. Det är många som ringer och vill prata om den svenska skolan. Du kan också gå in på min blogg nu. Cissi Där har jag listat då. Så räddar vi den svenska skolan. Där kan du fylla på, om, du inte hinner, om vi inte hinner prata om allt i radio. Med punkter kring hur vi kan, vi lekmän eller om man är förälder, lärare. Vem som helst får tycka hur vi faktiskt kan rädda den svenska skolan. 0200 11 12 13. Don är numret du ringer. Renata, hej! Hej! Hej, Vad vill du säga? Ja, jag vill berätta varför det är som det är. Ja, enligt, varså... enligt mig. <laughs> och ja, dels så beror det på den svenska skollagen mm. som har tagit helt maxim från lärarna mm. och läraren har tappat status helt. Läraren och skolan har bara skyldigheter, inget annat och eleven väntar på att bli mm. Är du själv lärare eller har du... Jag är lärare, mm. vi, vi har idag så passiva äh, äh, elever mm. som, alltså går inte att skriva. Man tappar hakan och ja, man, man känner sig helt maktlös. Mm. Dessutom så i, för att åstadkomma jämställdhet mm. så har vi afförd barnen. För istället för att säga till mannen och dela på att ta hand om barnen och stanna hemma också. Då mm. har vi bara skickat barnen till institutioner, tolv månader gamla barn. I Men det är dag, väl inte så, så vanligt, jag, är, det, jag, är det det jag, Renata? Det är väldigt vanligt nu mer. Ah. Vanligare och vanligare. Min dotter som stannade hemma stannade hemma med sina barn. Hon får jämt förklara sig varför hon är hemma med barnen. Mm. Hon har en tvååring och en åring. Och hon får jämnt frågor och får förklara sig varför hon är hemma. För det är inte bra för barnen. Alltså, lyssna. En 12 månaders gammal baby behöver personal. Mm. Behöver det inte bara kallet klippa upp hos mamma eller pappa i knät? Mm. Och, och känna trygghet och, och, och utveckla anknyttning? Vad mm. behöver en sån personal till? Det är inte bra för barn. Det är bra för de vuxna som lämnar dem där. Mm. För alla vi bara ut. Det är enklare att jobba än att stanna hemma. Det är... Jättejobbigt att vara hemma. Men det är härligt för barnen. Mm. Det där och är ju också en en, ja, det är tror en generationsfråga. att man, Kvinnor vill ju ut och jobba på ett annat sätt idag ja, vad vi... Mm. Ja visst, ja, men varför? På bekostnad av barnen. Mm. Dela på det man är två om barn, eller hur? Absolut. Så vi klarade aldrig att påverka männen. i Enställthetsnamn. Mm. Så att de tar mera hand om barn tillsammans med oss. Mm. Och det är en period i ens liv. Barnen blir stora snart. Det kommer aldrig tillbaka. Man kan lägga karriären åt sidan. Har man bestämt sig att ha barn? Ja, då blir det förändringar. Det blir besvärligare. Det blir jobbigare, men det är fantastiskt också. Mm. Fantastiskt att skapa den där anknytningen och hos barnen den där känsla av tryggheten och kärleken. Tack det får för man ditt... aldrig på institution. Nej, tack för ditt Nej. samtal. Det var väldigt intressant. <laughs> tack. tack. Hej. Hej då. Vi tar en liten paus. Sen så ringer du sista stunden till mig, Sissi. Vi kan göra tusen program om det här. Men nu gör vi det i alla fall idag och pratar om den svenska skolkrisen. 0200 11 12 13 är numret du ringer. Ring nu. 101,9 Radio 1. Radio 1. Cissi Wallin. Du lyssnar på Cissi valin, vi pratar om den svenska skolkrisen. Det finns otroligt mycket att läsa idag i olika medier om den här nya PISA-rapporten som kommer var tredje år som visar då att Sverige, den svenska grundskolan, är nu i botten, i botten av 33 länder i världen. Varför är det så? Varför Har vi så dåliga studieresultat? Läsförståelsen har bara minskat. Studiemotivationen har minskat. Många nionde klassarna upplever att skolan inte tillför någonting alls. Enligt eh, statistik jag också läste från Skolverket. 0200 11 12 13 eh, är numret du ringer. Du, eh, Pontus, hallå! Tjena! Tjena, du vill klaga och du har en lösning. Ja, eh, Ska vi börja varför. med klageriet? Ja, visst. Jag är i början sjuan år 2000. Ja. Då var det så här, när jag gick på mellanstadiet så hade vi en och samma lärare hela tiden. Mm. Och det var en, en äldre herre som eh, ingav respekt, men han var ändå så här jätteschysst. Och eh, då var man jätteduktig i skolan. Och sen när man kom upp på högstadiet och fick massor massa andra lärare så eh, var det vissa som var fjan fjantiga som man körde över direkt. Mm. och andra som ingav respekt som man lydde och liksom, på de lektionerna var man skitduktig och, och sådär mm. Men lärarna måste sätta ner foten nu och visa vem det som bestämmer i, i skolan mm. tycker jag Och sen eh, vet du om studiebidraget är grundat på närvaro eller betyg i gymnasiet vet jag att det är på närvaro jag vet inte hur det är i grundskolan Det var länge sedan jag gick i skolan, men det kan man kolla upp. Men Aha. när jag gick på gymnasiet i alla fall för äh, tio år sedan så var det, då var det sådär, om du var borta med en x procent jag minns inte hur mycket, 30 procent eller någonting då fick du, eh, först så tror jag att de, de minskade bidraget och sen så försvann det helt. Ja, för det, eller det var sådär gick i skolan också. Men om man skulle ändra det så att det går på betygen istället. Ja, det är en bra idé. Det kanske gör det i vissa fall. Jag har inte koll på det där. Men, ja, lärarna eh, om de har en fast grundlön och sen får de provision för eh, om, om deras elever får högre betyg om hela klassen får mvg så får de en hög, hög provision mm. om de får låga betyg så får de en mindre provision mm. det skulle kunna vara en lösning det skulle kunna vara en lösning om har så dåliga löner hela tiden tack för ditt samtal det var... Jag låter den hänga Tack. Okej. Hejdå. 020 0211 12 13 ringer du Micke? Ja, jo. Du ja. vill ge en replik här på ja. Stefan som ringde. Ja, det var en kille som bråttligt, jag tror det var på tyska. På tyska precis. Ja, eh, jo, han var ju också inne och nagga på det här med att det är någon annans problem än mm. dräglarnas. Han det var regering och det var god knows what. Alltså, det är inte Reynolds till att mitt barn lusar i skolan, det kan det aldrig bli. Mm. Utan tillbaka till barn Och föräldrar Föräldrar är ute i stället Det är de som ska ta hand om det Två, kvinnan som sen ringde efter Jag pratade om att det inte är bra Att ha barn på dagis mm. Fel Det är fortfarande föräldrarna som formar barnen Dagispersonalen bara liksom Förvaltar de kunskaper Och det som händer Igen, Jag har tre barn En egenföretagare, en lärare en gick ut studenten här för två år sedan med högsta betyg på media. Hon har gått, alla de här har gått på dagis. Så tillbaks tycker jag till ansvarsfrågan, det är föräldrarna. Det var bara så. Tack för ditt samtal. Ha det bra, hej. Okej, hejdå. Ring till mig på 0200 12 13 och prata om det här med krisen i den svenska skolan. Kalle. Hej, CC. Hej, vad vill du prata om? Jo, jag tycker man ska införa ett nytt ämne i skolan. Ja, vilket då? Det ska handla om respekt för andra människor, sunt förnuft, hur man uppför sig och bete sig. Mm. Eh, alltså, redan från dagisåldern ska det finnas med, och sen genom hela skolgången. Jag tycker man lägger alldeles för stort fokus på det här med kunskap, och särskilt från politisk håll. Mm. Ja, men, kunskapen kommer inte om man inte har lärt sig att respektera andra mm. så att eh, mindre fokus på kunskap för kunskapen kommer komma automatiskt om du får folk att förstå hur man beter sig mm. och ja, men, det räcker med att gå förbi en skolgård en dag och höra vilket språk de har mot varandra Det är liksom Jo jag har gjort det. jävla hora och det ja, det har varit snack nu på senare tid om eh, jag spridit sin grej på Facebook en jag tror det var en åttaåring som hade ja. kallat en annan en åttaårig kille kallat en annan åttaårig tjej för jävla hora och fitta och allting ja. och det är så här alltså, det är ju helt bissigt det sa man ju inte så gammal är inte jag men det sa man inte när jag gick i skolan. Nej, så är det ju faktiskt. Och man, om man lär sig det redan från när man är liten, att man respekterar hur man beter sig mot andra människor. Det borde vara liksom grunden, i är för skolämne. Istället Absolut, för ja, men jag det. tycker vi ska få in livskunskap eller vad vi nu ska kalla det för flummigt. De har ju det, ja. men det är väldigt bristfälligt skulle jag säga. Ja, det, jag tycker det är nummer ett. Ämne mm. nummer ett i skolan. Sen kan man lära sig hur man pratar med Skatteverket också. Det hade jag behövt 10 000 ja. timmar i lektionstid. Ja, Tack! Ja, men det. Överhuvudtaget ja, men överhuvudtaget är myndigheter och allting sånt där. Ja. Det är, sånt ska man lära sig. Det är sånt man har nytta av i livet. Mm. Det är, hur mycket har du lärt dig under skolgången egentligen? Som du har nytta av och glädje av. Lär du dig ha respekt för andra, då har du mycket nytta i livet. Det är min åsikt. Tack, jag håller med dig. Tack själv. Okay. Hej. Hej då. Ring till mig och prata om den svenska skolan i kris. Vi har några minuter kvar så jag kastar mig på eh, en, ett sista samtal här. Rickard. Hallå. Hallå. Du vill prata om ordning och uppförande. Förr i skolan, nu är jag något äldre då, 48. Men för skolan mm. så hade man även betyg i ordning och uppförande. Mm i den äldre skolan och eftersom man ser till totalbetyg när man ska söka vidare och eh, man ska söka jobb och så vidare så vidare så blir det en automatisk grej om man skulle återinföra det då skulle man inte behöva ha eh, de diskussionerna på samma sätt. Sköter man sig så får man sina betyg och även fast det kanske bara är ett medelbetyg mm. så har man i alla fall gjort det och det skulle eh, ju ja, underlöpa tror jag för många för då skulle man inte behöva ha diskussionerna en sån gång. Egentligen. Men det var jag tror. Ja. Jag tror på den också. Frågan är: kan det bli lite godtyckligt där att om vi, om vi inför ordning och uppförande så, eh, så blir det kanske så här: den som läraren tycker bäst om får bra betyg och inte den som faktiskt är, sköter sig bäst? Så kan det lite bli. godtyckligt så är, sådär. Så är ju skolan ändå. Jag hade väl tillfälle när jag fick en fyra i tyska efter att ha gått i läsåret, ett läsår i tyska. och kunde i stort sett inte ett ord tyska men hon tyckte väldigt bra om mig och sån kan ju ändå inträffa. Men jag tror att man får se det i lite större perspektiv. Mm. Och sen är det ju självklart som det. Sen så var en annan sak var någon som nämnde här också att man skulle. Eh, bidragen eller och så vidare ska vara kopplat till ett betyg det tror jag absolut inte på den anledningen att då öppnas genast eh, marknaden för svart handel egentligen. Jag menar, mm. Om du får efter närvaro, ja det kan ingen påverka speciellt mycket, men får du efter betyg jag menar Även Sverige som är, är kanske nummer ett, nummer två, nummer tre världen mm. när det gäller att inte ta emot myter. Men det, då öppnar det ytterligare än så att vi kämpar redan idag mot de här grejerna. Mm. Så att det, det tror inte jag på. Tack för det här. Tack. Programmet är slut. Ha det bra ja, Rickard. Tack. Hej. Hej. Ja, det här gick fort. Det blir så när man har ett ämne som bränns och känns. Ring till mig Cissi Walin imorgon igen klockan 13. Det blir ett nytt spännande ämne här i Radio 1. Nu blir det Ashberg. Jag tackar för mig. Gå in på radio radioet.se och läs min blogg: cissiwalins.worldpress.com. Puss och kram så länge. Hej då. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.